Capitolul 7 Atitudini, Credințe și Percepție Un băiat indonezian în vârstă de 12 ani, cu o privire goală, deschide gura pentru a primi de bunăvoie cioburi de sticlă de la oamenii dintr-o mulțime, care s-a adunat într-un parc din Jakarta să privească un dans în trânsă tradițional de origine javaneză, numit Kuda Lumping. Băiatul mestecă sticla și o înghite de parcă nu ar fi nimic altceva decât un pumn de floricele sau covidei și nu dă niciun semn că i-ar fi rău. Făcând parte din a treia generație de dansatori kuda lumping, acest tânăr înghite sticla în spectacole mistice similare de când avea 9 ani. Băiatul și ceilalți 19 membri ai trupei de dans tradițional recită o vrajă javaneză înainte de fiecare spectacol invocând spiritele morților să sălășluiască într-unul dintre ei pe durata dansului din acea zi, pentru a-l apăra pe dansator de durere. Băiatul și colegii lui dansatori nu sunt diferiți, în anumite privințe, de predicatorii din apalași ce mânuiesc șerbi, descriși în capitolul 1, care primesc binecuvântarea spiritului și dansează plin de entuziasm în jurul amvonului cu șerbi veninoși, încolăciți în jurul brațelor și umerilor. În timp ce îi apropie primejdios de mult de fețele lor, ei par să fie imuni la venin dacă sunt mușcați. Dansatorii se aseamănă și cu oamenii din Fiji care merg prin foc, membrii ai tribului sau au, de pe insula Beca, ce pășesc fără să șovăie pe pietre albe fierbinți ce au fost acoperite cu bușteni în flăcări și cărbune încins mai multe ore. O abilitate despre care se spune că a fost dăruită unuia dintre strămoșii tribului de un zeu și apoi transmisă din generație în generație în interiorul tribului. Băiatul care mănâncă sticlă, predicatorul care mănuiește șerpi și cel care pășește prin foc în fiji, nu se opresc nici măcar pentru o clipă din ceea ce fac pentru a se gândi. Oare va funcționa de data asta? Nu au în ei nici măcar un dram de slăbiciune a voinței. Decizia de a mesteca sticlă, de a mânui șer mocasin sau de a călca pe pietre încinse le transcende corpurile, mediul și timpul, modificându-le biologia pentru a le permite să facă ceea ce pare imposibil. Credința lor neclintită în protecția zeilor nu lasă loc pentru îndoieli. Efectul placebo este similar în privința faptului că credințele foarte puternice fac parte din ecuație. Totuși, această componentă nu a fost examinată prea mult deoarece, până în acest moment, în cercetarea relației dintre minte și corp, majoritatea studiilor științifice au măsurat doar efectele fenomenului placebo, în loc să identifice cauza. Indiferent dacă schimbarea stării interne a cuiva a fost produsul vindecării prin credință, condiționării, eliberării emoțiilor suprimate, al unei credințe în simboluri sau al unei practici spirituale specifice, întrebarea. Rămâne încă. Ce s-a întâmplat pentru a crea asemenea schimbări profunde în corp? Iar dacă vom descoperi despre ce este vorba, vom putea cultiva acest lucru? De unde provin credințele noastre? Credințele noastre nu sunt întotdeauna la fel de conștiente pe cât credem că sunt. Am putea foarte bine să acceptăm o idee în aparență, dar dacă în străfundul nostru nu credem cu adevărat că este posibilă, atunci acceptarea noastră este doar un proces intelectual. Întrucât pentru invocarea efectului placebo trebuie să ne schimbăm cu adevărat credințele despre noi înșine și despre ce este posibil pentru corpurile și sănătatea noastră, trebuie să înțelegem ce sunt credințele și de unde vin ele. Să presupunem că o persoană merge la medic cu anumite simptome și este diagnosticată cu o afecțiune pe baza descoperirilor obiective ale medicului. Medicul îi spune pacientului un diagnostic, îi dă un prognostic și opțiuni de tratament bazate pe efectul mediu al tratamentului. În momentul în care persoana respectivă îl aude pe medic spunând diabet, cancer, hipotiroidie sau sindromul oboselii cronice, o serie de gânduri, imagini și emoții sunt evocate pe baza experienței sale trecute. Experiența respectivă ar putea fi că părinții pacientului au avut boala respectivă, că acesta a văzut un serial la televizor în care unul dintre personaje a murit din cauza acelei boli, sau chiar că anumite lucruri pe care respectivul le-a citit pe internet l-au speriat în legătură cu diagnosticul. Odată ce pacientul merge la medic și aude o opinie profesionistă, acesta acceptă automat afecțiunea respectivă, apoi crede ce a spus medicul încrezător, iar în sfârșit se încredințează tratamentului și rezultatelor posibile. Iar acest lucru este făcut fără nicio analiză reală. Pacientul este sugestibil și susceptibil la ceea ce spune doctorul. Dacă persoana îmbrățișează apoi emoțiile de teamă, grijă și anxietate, împreună cu tristețea, atunci singurele gânduri posibile sau autosugestii sunt cele care corespund modului în care se simte. Pacientul poate încerca să aibă gânduri pozitive despre învingerea bolii, dar corpul său încă se simte rău deoarece i-a fost administrat un placebo greșit, ceea ce duce la o stare de a fi greșită, la semnalarea acelorași gene și la incapacitatea de a vedea sau de a percepe orice noi posibilități. Pacientul este în mare măsură la mila credințelor sale și a credințelor doctorului în legătură cu diagnosticul. Așadar, când oameni precum cei despre care vei asculta în următoarele capitole s-au vindecat folosindu-se de efectul placebo, ce anume au făcut diferit? În primul rând, ei nu au acceptat caracterul final al diagnosticului, prognosticului sau tratamentului lor și nici nu au crezut în rezultatul cel mai probabil sau în destinul viitor pe care doctorii lor îl conturaseră cu autoritate. În sfârșit, ei nu s-au abandonat diagnosticului, prognosticului sau tratamentului sugerat, întrucât au avut o atitudine diferită față de cei care au acceptat, au crezut și s-au supus, ei au fost într-o stare diferită de a fi. Ei nu au fost sugestibili față de sfaturile și opiniile doctorilor, deoarece nu au fost temători. Nu s-au simțit victimizați sau triști. În schimb, au fost optimiști și entuziaști, iar emoțiile respective au declanșat un nou set de gânduri care i-a făcut capabil să vadă noi posibilități. Deoarece aveau idei și credințe diferite despre ceea ce era posibil, ei nu și-au condiționat corpurile pentru cel mai rău scenariu. Nu au așteptat același rezultat previzibil precum alții care primiseră același diagnostic și nu au atribuit aceeași semnificație diagnosticului ca toți ceilalți cu aceeași boală. Ei au atribuit o semnificație diferită viitorului lor, astfel încât au avut o intenție diferită. Ei au înțeles epigenetica și neuroplasticitatea astfel încât, în loc să se vadă în mod pasiv pe ei înșiși ca victime ale bolii, au folosit cunoașterea respectivă pentru a deveni proactivi stimulați de ceea ce au învățat în workshopurile și evenimentele mele. Drept rezultat, acei oameni au obținut de asemenea rezultate diferite și mai bune decât alte persoane care au primit același diagnostic, așa cum cameristele au avut rezultate mai bune după ce cercetătorii le-au oferit mai multe informații. Să ne gândim acum la o persoană obișnuită care primește un diagnostic și anunță prompt. O să înving asta. Cineva ar putea să nu accepte boala și urmările pe care îi le prezintă în linii mari doctorul, însă diferența este că cei mai mulți oameni nu și-au schimbat cu adevărat credințele despre faptul de a nu fi bolnavi. Schimbarea unei credințe cere schimbarea unui program subconștient, din moment ce o credință, după cum vei învăța în curând, este o stare de a fi subconștientă. Oamenii care își folosesc doar mintea conștientă pentru a se schimba nu ies niciodată din starea de repaus pentru a-și reprograma genele, deoarece nu știu cum să facă acest lucru. Și aici este punctul unde vindecarea lor se oprește. Sunt incapabili să se abandoneze posibilității, deoarece nu sunt cu adevărat capabili să devină sugestibili la ceva diferit de ceea ce le spune medicul. Este posibil ca, ori de câte ori oamenii nu reacționează la tratament sau când sănătatea lor rămâne aceeași, ei să trăiască în funcție de aceeași stare emoțională în fiecare zi, să accepte, să creadă și să se supună modelului medical fără prea mare analiză pe baza conștiinței sociale a milioane de alți oameni care au făcut exact același lucru. Diagnosticul unui medic devine oare echivalentul modern al unui blestem vudu? Așa că acum, hai să disecăm ceva mai mult credința, întorcându-ne puțin înapoi pentru a începe cu următoarea idee. Când înlănțuiești o succesiune de gânduri și de senzații, astfel încât până la urmă devin obișnuite sau automate, acestea formează o atitudine. Și din moment ce modul în care gândești și te simți creează o stare de a fi, atitudinile sunt de fapt doar stări de a fi prescurtate. Acestea pot fluctua de la un moment la altul pe măsură ce schimbi modul în care gândești și te simți. Orice atitudine anume poate dura minute, o ore, zile sau chiar o săptămână sau două. De exemplu, dacă ai o serie de gânduri bune care sunt aliniate cu o serie de sentimente bune, ai putea spune: Astăzi am o atitudine pozitivă. Și dacă ai o secvență de gânduri negative, care este conectată cu o secvență de sentimente negative, atunci ai putea spune: Astăzi am o atitudine negativă. Dacă retrăiești aceeași atitudine de suficiente ori, atunci ea devine automată. Dacă repezi sau menții anumite atitudini suficient de mult și legi acele atitudini împreună, în acest mod creezi o credință. O credință este doar o stare extinsă de a fi. În esență, credințele sunt gânduri și senzații, atitudini, pe care le gândești și le simți iar și iar, până ce le programezi în creierul tău și le condiționezi emoțional în corpul tău. Ai putea spune că devii dependent de ele, ceea ce explică de ce este atât de greu să le schimbi și de ce produc o senzație neplăcută la nivel de intuiție când sunt provocate. Deoarece experiențele sunt gravate neurologic în creierul tău, făcându-te să gândești și concretizate din punct de vedere chimic ca emoții, făcându-te să simți, majoritatea credințelor tale sunt bazate pe amintiri trecute. Prin urmare, când retrăiești aceleași gânduri iar și iar, gândindu-te și analizând ceea ce ți-amintești din trecutul tău, aceste gânduri vor declanșa și se vor conecta într-un program inconștient automat. Și dacă vei cultiva aceleași senzații pe baza experiențelor trecute și vei simți același lucru pe care l-ai simțit când evenimentul s-a întâmplat inițial, îți vei condiționa corpul să devină mintea emoției respective iar corpul tău va trăi în mod inconștient în trecut. Iar dacă redundanța modului în care crezi și te simți de-a lungul timpului îți condiționează corpul să devină mintea și devine programat în mod subconștient, atunci credințele sunt stări de a fi deopotrivă subconștiente și inconștiente derivate din trecut. Credințele sunt, de asemenea, mai trainice decât atitudinile. Ele pot dura luni de zile sau chiar ani. Și deoarece durează mai mult, ele devin mai programate în interiorul tău. Un caz este o poveste din copilăria mea ce mi-a rămas întipărită în memorie. Am crescut într-o familie de origine italiană, iar când eram în clasa a patra, ne-am mutat în alt oraș a cărui populație era alcătuită dintr-un amestec de italieni și evrei. În prima mea zi de școală din acel an, învățătoarea m-a pus să stau într-o bancă situată într-un șir de șase bănci împreună cu trei fetițe evreice. Aceea a fost ziua în care fetițele mi-au dat vestea că Isus nu este italian. A fost una dintre cele mai memorabile zile din viața mea. Când m-am întors acasă în acea după-amiază, mama mea italiancă m-a tot întrebat cum a fost prima mea zi de școală, dar eu n-am scos o vorbă. După ce am ignorat-o de mai multe ori, într-un final m-a apucat de braț și a insistat să-i spun ce aveam. Eu credeam că Isus e italian, am izbucnit eu cu furie. Despre ce vorbești? mi-a răspuns ea. Este evreu. Evreu? am replicat eu. Ce vrei să spui? Arată ca un italian în toate imaginile alea, nu-i așa? Bunica îi vorbește toată ziua în italiană. Și care-i treaba cu Imperiul Roman? Roma nu este în Italia? Așadar, credința pe care o aveam, că Isus este italian, era bazată pe experiențele mele din trecut. Iar modul în care gândeam și simțeam despre Isus devenise starea mea de a fi automată. Această credință a avut nevoie de ceva timp să dispară, deoarece schimbarea credințelor adânc înrădăcinate nu este ușoară. Se înțelege de la sine că în cele din urmă am reușit. Acum să înaintăm ceva mai mult cu acest concept. Dacă reunești un grup de credințe asociate, ele formează percepția ta. Prin urmare, percepția ta asupra realității este o stare de a fi susținută, care este bazată pe credințele, atitudinile, gândurile și senzațiile tale de lungă durată. Și din moment ce credințele tale devin stări de a fi subconștiente și de asemenea inconștiente, altfel spus, nici nu știi de ce crezi anumite lucruri sau nu ești conștient cu adevărat de credințele tale până ce nu sunt testate, percepțiile tale, modul în care vezi lucrurile în mod subiectiv, în cea mai mare parte, devin perspectiva ta subconștientă și inconștientă asupra realității din trecut. De fapt, experimentele științifice au arătat că tu nu vezi realitatea așa cum este ea cu adevărat. În schimb, completezi în mod inconștient realitatea ta pe baza amintirilor despre trecut, acestea fiind menținute neurochimic în creierul tău. Când percepțiile devin implicite sau non-declarative, după cum am discutat în ultimul capitol, ele devin automate sau subconștiente, astfel încât tu editezi realitatea în mod subiectiv. De exemplu, știi că mașina ta este mașina ta, deoarece ai condus-o de atâtea ori. Ai aceeași experiență referitoare la mașina ta în fiecare zi, deoarece nu se schimbă prea multe lucruri în legătură cu ea. Atitudinea ta despre mașina ta a creat o credință în legătură cu aceasta, care a format o anumită percepție despre vehicolul tău, că este o mașină bună, să spunem, deoarece se defectează rar. Și deși accepti în mod automat percepția respectivă, ea este de fapt o percepție subiectivă, deoarece altcineva ar putea avea același model de mașină pe care l-ai și tu, iar mașina acelei persoane s-ar putea defecta tot timpul, făcându-o pe acea persoană să aibă o credință și o percepție diferite despre același vehicul, pe baza experienței personale. De fapt, dacă ești ca majoritatea oamenilor, probabil că nu acorzi atenție prea multor aspecte legate de mașina ta până când nu se defectează ceva. Te aștepți să funcționeze așa cum a funcționat și cu o zi în urmă. Te aștepți în mod firesc ca experiența ta viitoare legată de condusul mașinii să fie asemenea experienței tale trecute, de ieri și de alaltă ieri. Aceasta este percepția ta. Dar când se defectează, trebuie să-i acorzi mai multă atenție, cum ar fi să asculți mai atent sunetul motorului și să devii conștient de percepția ta inconștientă asupra mașinii tale. Odată ce percepția despre mașina ta s-a schimbat deoarece ceva s-a schimbat în legătură cu modul în care merge, acum îți vei percepe mașina într-un mod diferit. Același lucru este valabil și pentru partenerul tău de viață și colegii tăi de serviciu, pentru cultura și rasa ta și chiar pentru corpul și durerea ta. De fapt, acesta este modul în care funcționează majoritatea percepțiilor despre realitate. Acum, dacă vrei să schimbi o percepție implicită sau subconștientă, trebuie să devii mai conștient și mai puțin inconștient. De fapt, va trebui să îți sporești nivelul de atenție față de toate acele aspecte ale sinelui tău și ale vieții tale, cărora ai încetat să le mai acorzi mare atenție. Mai mult chiar, va trebui să te trezești să îți schimbi nivelul conștientizării și să devii conștient în legătură cu ceea ce erai odată, inconștient. Dar rare ori este atât de ușor, deoarece dacă experimentezi aceeași realitate iar și iar, atunci modul în care crezi și simți în legătură cu lumea tea prezentă va continua să ducă la dezvoltarea acelorași atitudini, ce vor inspira aceleași credințe, ce se vor extinde asupra acelorași percepții. Vezi figura 7-1 din broșură. Când percepția ta devine într-atât de mult o a doua natură pentru tine și în mod atât de automat, încât chiar nu mai acorzi atenție modul în care este cu adevărat realitatea, deoarece te aștepți automat ca totul să fie la fel, accepti în mod inconștient și ești de acord cu acea realitate. Așa cum cei mai mulți oameni acceptă în mod inconștient și sunt de acord cu ceea ce le spune modelul medical despre un diagnostic. Prin urmare, singurul mod de a-ți schimba credințele și percepțiile pentru a crea o reacție placebo este să îți schimbi starea de a fi. Trebuie ca în sfârșit să vezi vechile tale credințe limitate drept ceea ce sunt, mărturii ale trecutului și să fii dispus să renunți la ele, astfel încât să poți accepta noi credințe despre tine însuți care te vor ajuta să creezi un nou viitor. Să îți schimbi credințele Așa că puneți întrebarea. Ce credințe și percepții despre tine și despre viața ta ai aprobat în mod inconștient, pe care va trebui să le schimbi pentru a crea această nouă stare de a fi? Aceasta este o întrebare care necesită un timp de gândire deoarece, după cum am spus, cu privire la multe dintre aceste credințe, nu suntem nici măcar conștienți că le avem. Adeseori, acceptăm anumite semnale din mediul nostru care apoi ne pregătesc să acceptăm anumite credințe, care ar putea sau nu să fie adevărate. Oricum ar sta lucrurile, în momentul în care acceptăm acea credință, ea are un efect nu doar asupra performanței noastre, ci și asupra alegerilor pe care le facem. Îți amintești studiul din capitolul 2 despre femeile care au dat testul la matematică după ce au citit mai întâi rapoarte de cercetare false care spuneau că bărbații sunt mai buni la matematică decât femeile? Cele care au citit că avantajul se datora geneticii au obținut un punctaj mai mic decât cele care au citit că avantajul se datora ideilor preconcepute. Deși ambele rapoarte erau false, Bărbații nu sunt mai buni la matematică decât femeile, grupul care citise că femeile au un dezavantaj genetic a crezut ce citise și a obținut un punctaj mai mic. Același lucru s-a întâmplat și cu bărbații albi, cărora li s-a spus că asiaticii obțin punctaje ceva mai bune decât albii la un test pe care urmau să-l dea. În ambele cazuri, când studenții au fost pregătiți să creadă în mod inconștient că nu aveau să obțină un punctaj la fel de bun, chiar așa s-a întâmplat chiar dacă ceea ce li s-a spus era în întregime fals. Ținând cont de acest lucru, ascultă această listă cu câteva credințe limitative comune și vezi pe care dintre ele le-ai putea nutri fără să fii pe deplin conștient de asta. Nu sunt bun la matematică. Sunt timid. Îmi ies ușor din fire. Nu sunt inteligent sau creativ. Semăn mult cu părinții mei. Bărbații nu ar trebui să plângă sau să fie vulnerabili. Nu mi pot găsi un partener. Femeile sunt inferioare bărbaților. Rasa sau cultura mea este superioară. Viața este serioasă. Viața este grea și nimănui nu-i pasă. Nu voi ajunge niciodată o persoană de succes. Trebuie să muncesc din greu ca să reușesc în viață. Nu mi se întâmplă niciodată ceva bun. Nu sunt o persoană norocoasă. Lucrurile nu merg niciodată cum vreau eu. Nu am niciodată suficient timp. Este responsabilitatea altcuiva să mă facă fericit. Când voi avea cu tare lucru, voi fi fericit. Este greu să schimbe realitatea. Realitatea este un proces liniar. Bacteriile mă îmbolnăvesc. Iau ușor în greutate. Am nevoie de opt ore de somn. Durerea mea este normală și nu va dispărea niciodată. Ceasul meu biologic ticăie. Frumusețea arată așa. Să te distrezi este ceva frivol. Dumnezeu este în afara mea. Sunt un om rău, așa că Dumnezeu nu mă iubește. Aș putea continua la nesfârșit, dar ai prins ideea. Din moment ce credințele și percepțiile sunt bazate pe experiențe trecute, oricare dintre aceste credințe pe care se întâmplă să le ai despre tine însuți provin din trecutul tău. Prin urmare, sunt adevărate sau pur și simplu le inventat. Chiar dacă au fost adevărate la un moment dat, asta nu înseamnă neapărat că sunt adevărate și acum. Desigur, nu privim lucrurile în acest mod pentru că suntem dependenți de credințele noastre. Suntem dependenți de emoțiile din trecutul nostru. Vedem credințele noastre ca pe niște adevăruri, nu ca pe niște idei pe care le putem schimba. Dacă avem credințe foarte puternice în legătură cu ceva, dovezile care se exprime contrariul ar putea să fie chiar în fața noastră, dar s-ar putea să nu le vedem pentru că ceea ce percepem noi este cu totul diferit. De fapt, ne-am condiționat pe noi înșine să credem tot felul de lucruri care nu sunt în mod necesar adevărate și multe dintre aceste lucruri au un impact negativ asupra sănătății și fericirii noastre. Anumite credințe culturale sunt un exemplu bun. Îți amintești povestea despre blestemul Vudu din capitolul 1? Pacientul era convins că avea să moară pentru că preotul Vudu îi făcuse o vrajă. Vraja a funcționat doar pentru că el și alții din cultura lui credeau că vudu este ceva real. Nu fusese vrăjit prin Vudu, ci prin credința sa în Vudu. Alte credințe culturale pot duce la moarte prematură. De exemplu, americanii de origine chineză care au o boală în combinație cu un an al nașterii pe care astrologia chineză și medicina chineză îl consideră de rău augur, mor cu până la 5 ani mai devreme, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din San Diego, California, care au studiat registrele de deces pentru aproape 30.000 de americani de origine chineză. Efectul a fost mai puternic în cazul celor care erau mai atașați de tradițiile și credințele chinezești, iar rezultatele au fost de asemenea consecvente pentru aproape toate cauzele majore de deces studiate. De exemplu, americanii de origine chineză născuți în anii asociați cu susceptibilitate față de boli ce implică edeme și tumori, au murit de cancer limfatic cu patru ani mai devreme decât americanii de origine chineză născuți în ani diferiți sau decât americanii de origine non-chineză care au suferit de forme de cancer similare. După cum demonstrează aceste exemple, suntem sugestibili doar la ceea ce considerăm în mod conștient sau inconștient a fi adevărat. Un eschimos care nu crede în astrologia chineză este tot atât de sugestibil față de ideea că este vulnerabil la o anumită boală, deoarece s-a născut în anul tigrului sau în anul dragonului, pe cât este și un credincios episcopal față de ideea că o vrajă aruncată de un preot vudu l-ar putea ucide. Dar odată ce oricare dintre noi acceptă, crede și se supune unui rezultat final, fără să se gândească în mod conștient la el sau fără să-l analizeze, atunci noi vom deveni susceptibil față de acea realitate anume. Pentru majoritatea oamenilor, o asemenea credință este sădită cu mult dincolo de mintea conștientă, în sistemul subconștient și exact asta creează boala. Acum să-ți pun o altă întrebare cât de multe credințe personale bazate pe experiențe culturale ai care s-ar putea să nu fie adevărate. Schimbarea credințelor poate fi dificilă, dar nu și imposibilă. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă ai fi în stare să-ți înfrunți cu succes credințele inconștiente. În loc să crezi și să simți n-am niciodată suficient timp să le rezolvi pe toate, ce ar fi dacă ai crede și ai simți trăiesc în afara timpului și rezolv tot ce îmi propun. Ce-ar fi dacă în loc să crezi universul conspiră împotriva mea, ai crede universul este prietenos și lucrează în favoarea mea? Ce credință măreață! Cum te simți, cum ai trăi și cum ai merge pe stradă dacă ai crede că universul lucrează în favoarea ta? Când schimbi o credință, trebuie să începi prin a accepta că este posibil, apoi să schimbi nivelul energiei tale cu emoția sporită despre care am vorbit mai devreme și, în sfârșit, să permiți biologiei tale să se reorganizeze. Nu este necesar să te gândești cum se va întâmpla această reorganizare biologică sau când urmează să se întâmple. Ar fi mintea analitică cea care ar intra în acțiune, care te-ar trage înapoi într-o stare de undă cerebrală beta și te-ar face mai puțin sugestibil. În schimb, trebuie să iei o decizie care să aibă finalitate. Și odată ce amplitudinea sau energia deciziei respective ajunge să fie mai presus de programele predeterminate din creierul tău și de dependența emoțională din corpul tău, atunci tu ești mai presus de trecutul tău. Corpul tău va reacționa la o nouă minte, iar tu poți pune în aplicare adevărata schimbare. Deja știi cum să faci acest lucru. Gândește-te la o perioadă din viața ta când te-ai hotărât să schimbi ceva în legătură cu tine însuți sau cu viața ta. Dacă ți-amintești, a venit un moment când probabil ți-ai spus nu îmi pasă cum mă simt. Corp. Nu contează ce se întâmplă în viața mea. Mediu. Și nu mă preocupă cât timp va dura. Timp. Am de gând să fac asta. Instantaneu, ți s-a făcut pielea de găină. Asta se întâmplă deoarece ai intrat într-o stare de a fi modificată. În momentul în care ai simțit energia respectivă, trimiteai corpului noi informații. Te-ai simțit inspirat. Și ai ieșit din starea ta familiară de repaus. Pentru că, doar prin puterea gândului, corpul tău a trecut de la a trăi în același trecut la a trăi într-un nou viitor. De fapt, corpul tău nu a mai fost minte. Tu ai fost minte. Tu schimbai o credință.